Вода з крана чудом, душ найвищим досягненням цивілізації. Зібравши всі свої грошові запаси, Софія і Максим купили, ні, не купили, дістали по знайомству два широкі ліжка з м'якими матрацами, поставили їх у новій спальні. Максимчику. Вони ж займають половину кімнати оглянула Софія результати праці чоловіка. Нічого місце для маленького ліжечка ще залишилося пригорнув дружину Максим. Як ти гадаєш, Максимку, вже видно? повернулася у профіль до дзеркала і обтягнула хламиду на животі Софія. Зовсім нічого, струнка, мов то поля. А мені здається, вже видно, зітхнула Софія. Вчора студенти в автобусі місцем поступилися. Так на те вони студенти. А раніше цього не робили. Так раніше ти в автобусах ніколи не їздила. Тепер доведеться. Гуртожиток розташовувався далеченько від училища. Пішки йти понад годину. Довелося знайомитися з особливостями міського транспорту – і підкорятися його примхам. На щастя, період ранкової тушнючки закінчився. Чи то в синочок звиків гамувався, чи нова спальня магічно під'єла, та почувалася Софія цілком задовільно. Зважаючи на її стан, від нічних чергувань довелося відмовитися. Степан Михайлович, який тимчасово виконував обов'язки завідувача, доручив їй вести палату патології вагітних. «Щоб далеко не ходити, лягай на вільне ліжко і докторуй», – не відходячи від каси, – жартував він. Свою звичну роботу Софія сприймала зараз зовсім інакше – Кожен випадок патологічного перебігу вагітності та пологів примушував стискатися серце і хапатися за живіт. А як там, синочок? Степан Михайлович зовсім не жартував, пропонуючи лягти поруч зі своїми пацієнтками і полікуватись. Терапевт, оглянувши, насупив чоло. Софія Андріївна, а сердечку у вас не дуже. І судинки, і тиск. І справді, на одну Софію воно ще якось працювало, а на двох відмовлялося. Чим далі, тим важче було їй ходити і дихати. Фізичні перевантаження, стресові ситуації потрібно усунути, наполягав терапевт. Фізичні навантаження? Без проблем. Максим не давав ані пальцем зайвий раз поврухнути, ані за зимну воду взятись. А от стресові ситуації спецгрупа розслабитися не давала. Одна лекція в цих милих хлопчиків вартувала п'ятикілометрового кросу. Інколи Софії здавалося, що вона починає розуміти декого з них і знаходить спільну мову. Та минав день, і всі зусилля виявлялися марними. Вона знову опинялася на початку шляху. Проте на практичних заняттях, коли студенти працювали невеликими групами, якісь паростки взаєморозуміння –